Sintzelik iratian zaudete Geiz erretegia zailo informatiboan Eta Asterodo bezela Telefonaren beste aldean Imanol daukago, kaixo Imanol Arratxaldeon Arratxaldeon, a ver, neri entzuten zaitu zo so potente Eta zuri igual lo zurruti, a ver Berriro, a, a ver, se musko, musko Giroa daukago, atertu du hor edo Ez, pues, hemen aridu, aridu Euri aridu eta Zogotik Mendiak txuritu dian Ez eh, dira ikusten, baina gongo bat, txuria, suposatzen dut, ontorretan, hori nendietan, bai. Eh. Aha, oso, note atzude botaltzun hemen bezeinbeste edo... No. Bai, bai, latza botazun atzua. Uh Baiko -huh. guztietan, bezeinbeste, pentsatzen dut. Hemen, hemen botazun dena, orduan, hor orduan, orduan, botakosun, hemen dinten botazun, hori, hemen dena botazun, vale. bueno, hori eh, ba, eh. eh, no, da. Bueno, kexatzen ginen ez, zuele beririk egiten, zuele beririk egiten, bai, toma, ez, ja. Hori da, ikitu daitezen, bota ditu... Da, ja. Abenduango, deia, ya burrengo asteen, ya giengo dugu abenduko lehenengo el carrezketa. Ah, por cierto, el Durango, datorna azte lana jarriko eskizugu bai, Durango Durangon Durango, erosi, geien bat, erosi zer begiratu ere, bai, se dena erosterik ez degoten, eta ser erosi eta esto begiratu ere, baten bat. Bueno, bai, bai, begiratu, dena nahi, nahi den guztia, baina, bai, bai, propósia batzu, botako izkizuet, Ah, oh, sonda, begiratzen duzu a ber. Hala egin dutu goia aurtengo nobedadeak edo. Oh, Ori da. Ori da. Bueno, hori izango da. Aztonetarako zer da? Zer da kare digusuna? Literatura txokonetarako. Ba, honetarako komiki bat, karedat, eh, komiki bat, eh, ba, aspaldi argitaratu zena, baina Atalka eta orain edizio oso bat egin diote oso txukuna. Mardula, berrenda 90 sozial de Cuata, decha Justine Hidiar bai, da balea arrontzale baten e, abentu dardiga bai, eta berez, e, bost atal mahatuta dago liburua ba, jatorrizko bost atalak eta abekomik aldizkarien atera ziren atal batzuk, bero beste batzuk bakarta ere publikatu zituzten eta horrein edizio osoa eta txukun txukuna kaleratut ere mm -hmm, eta hori xera ekarri A bekomi garaitako komikia dira oiek, eh? Ego, vamos, oindela... Lare la, la oi garra na marta eh? Oi, oi, urte, ia, ia, es? Beste ez, baina oitamar bai. Ma, fana, bueno, bueno, bai, bai, bai, izango dira oitamaz, uh -huh. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai bueno, ninaiko es jakinean, aiz, beste gozen artean baitare komikiekin, eta gaur egun ja bi komik ez detu egingo denik, ez, ta? Ez, eh, ez, zoritxarrez eutzi eh, Bai, utzizioten bainoan ereinek kaleratu du eta egizan oso lan txukuna egin dute ereineko liburu honekin edizioa, bueno, zera, itzakierik abeko da, bai, mm. bai, bai. Eta, ba, bueno, e, Justin Iriart ez da bakarri gan, e, bueno, e, oroitzaten bat edo nire zaharraje bat, baizik eta da, e, oso interesantearen komiki bat, e, gidoiaren gatik eta ilustrazioaren gatik. E, bai, e, boro bila da, boro da, eta aldi birean abenturetako liburuekin neri bintzat gertatzen zaiten zarbait e, gertatzen zaitunekin. Boz barren historia maitu dudanean, e, berri da kurdei dudanean, partez, gogoz gelditu naiz sigarren, e, fastigarren, eta enegarren historiak irakurtzeko da, bai oso, bueno, bukaera irekia du, eta ari, ari desente gelditzen dira, ba, Ba, airean, edo, eta bai, ba, bueno, e, zorionez, zoritxarrez, e, ba, komiki, komiki gintza horrela pixka bat, e, atalka, edo, egiten den komiki gintzaren ezagarrri bat, ez da, beti dagoela, ba, ariren bat solte, eta eta egitezen, ba, hori, bukatzen denean penaz, penaz berriz ere ba, ez da, azieratikazin nahi, baina, historiak egiago nahi, eta, ba, oso, bueno, nisar, eh? idoia idoia errado, idoia bate uh -huh. bai, bai, bai. Uh -huh. Principio ba, bale arrantzale bat, esanma, ez da ja, 50 real de tantze azpergarri, ez? Baina bueno, nik uste dut hor erres ulertutakoan bezala balea arrantza itsakia da, ba, e, jende bat, e, giro bat, e, euskal herri bat, ere, ba, garai batean kokatzeko eta garai hortako, ba, abenturak eta bizitenak, eh, ba, ba, zehatzeko, uh -huh. ez eh, da, bueno, en... gozatzeko. Burbatzen zitzaidan ez, Imanol hori ez atendunak agian ez dula mo bidik irakurri, ala ez dela albaolatipasa adibidez, gertuago uh -huh. esateagatik, zer hori izatea. Bai, bai, bai, bai, bai. bai, kareu, bai justu niri artik irakurri eta gero albaolatipasatzea, E, ia si mister Goda ez da albaola negiten egiten ari diren ontzia e, ba, e, hau bezala den 17 mendekoa hemen agertzen diren ontzia gi, girotuta dago 17 harren mendean eta ba bueno badakizu ba eduki zuen evoluzio bat evoluzio oso oso osea gainera e, oso aberatsa izan e, ez e, asko aldatu zen untzigintza ba, e, ba Mendez Mendez ta urte zu urte eta hemen agertzen diren ontziak ez dakit ba direnak ba holakoaren berdinez baina guanyan... bertan egin bueno, direnen araen en 16. mendeko menda. 16. nabeira honen aurrekaria Juan... dizen Juan... josteni diarte keu ez denunciaren aurrekaria. Bueno bueno, ta ber serda ser ser diguna, serda aventura badal en movie de Kai bale Erraldoi baten atzetik ibiltzen dira edo besterik gabe da ez pirata gaia, mobilitytasen yan banne vidaibada eta bai, bueno, bari, va planteatzen gizaki bat eta bere bere obsesioak. Hemen, hemen, bueno, badaunde ajustemilliard eta <spec> gero bere eh bere lagun zail den eh Zutorengo one, perizenaban, bueno, badira protagonista bi norbait bisateko Eta euren inguruan baga horrelako ba, jende, jende bat, ba, bueno, ba, protagonistaren inguruko jende zintzo bat, edo ez dira beste garatzen euren euren arketipo. Ah, edo, pertsona bezala dira, bueno, pertsona ora legalak, zuzenak, e, ba, bueno, ba, justen ideartek adibidez, ba, bale, arrantzari buruzko bere hausnarketak ditu, eta pixka bat ikutu ekologizkarekin edo esan daitekena ez da, e, Eta udena gainera ezurtzen saio Nick Mack daukan harreman estuarengatik Nick Mack ezarra e, Amerika iparraldeko ba, mm. zea bat za bat, edo kultura bat mm. eta e, e, euretako batzukin e, ba, Justinek harreman oso estua dauka. Eta bueno, eakin earekin bifitakoak, gero eta bar, bueno, bere bale arrantzari buruzko ausnarketak edo plazeratzen dizki gore entzpatiba da hori e, pertsona e, e, bat azten denen abentura hori male arrantsale bat eska gizon legal bat esanien mezake baina e, gero bizitzak eta bizitzaren goraberek denbora guztian ba bere bere asmoa beak azkena naiguna da hola garbiena mi martarekin ikusten dut daola bizitza orekatu bat hai, bizitza bat naturarekin bat egin da eta ber eta hor ikusten du bere burua hor ikusten du pakea ez du Ez abertasun e, ba, e, ba, ez zer nait baino debora guztianan gertakariak eta ez estatuen botere goseak eta kolonizazioak eta barrerek eta eta baita ere inkisizioak, eta inkisizioak egin instituen e, sorgin erreketak, ze e, delankre ospetsua ere agertzen da eta eta bale arrantzaleen senidei gei baden antrek ba, e, ba zu emantzien emakumea askorri eta bale arrantzale emastea askori eta ama eta senide askori eta hori ere agertzen da Beraz, hori ere ba. gidoiaren parte da eh, justin iriar tonek pertsona ja bera pues bueno, de de aquí venetasco izan o ez venetasco, eh, vamos, gerta era bat, eh? Ba, ba Eskalerriko historian, Eskalerriko Balea Arrantsalen eh historian eh kokatzen da, ficzioz da, pertsona asko eta asko, tasco, eh, egiantzekoak edo egiak dira, eh? Uh -huh. Egia, pues ba, bueno, baldeantze de Lankre, Gonzalo ako, benetan, ma, aldean, uh -huh. aldean, aldean, de Tasmay i Parraldean, igualdean ez ezik Parraldean ere ba bere tristantza horiek egiten eta Eliza den izenean, edo bat edak izenean baina, bueno, e, bai, bai duek bai bai bai benak agartzen dira, eta gidoia, ba oso gidoia ez, bakarrik gidoia, ilustrazio ere, saiatzen da egiantzeko tzeko izaten, eta historiaren barruan kokatzen e, bere buru, eta e, oso txukuna, la lana txukuna, bikaina benetan, benetan, ez da, hitz hauek ez, ez ditut, nik erabiltzen. <gir hanen> Ba, oso ondo. Eh, Batzutan gaiten zeu komikiekin, ba, jode, polita, kriston daukatela, hemen eh, aipatu bat duzun bezala, bos, ba, bos historia bat dima di alkarrekin, batzolo ba, xamarra izango da, eta horre supozatzen du behitare, ba, bueno, merkeak ez direla izaten, ez? Edo, bueno, edo, segun zen se ematen diguten, ez da ingareztia, nola no ikustu duzu? Ba, nire egitzei gareza egitzen nindik ere, eh, hogeita asko euro balio ditu, hogeita meretxin eh, saltzen dut egin prinsipio, zena, bueno, gero, balakizu, elkarreko bazkide izanik, ezakizak izanik, betire, eluneko bosta merkeago atelatzen dut zu, eta, bueno, hogeita ma piko, nesango dugu, eta? Mm -hmm. eh, hogeita ma piko eurotan eh, erosteko moduko liburu bada, eta bere, berreunda, berreita ma horri alde, sekulako kalitatezko eh, horria, horriekin eta zalarekin eta bat, Nekik galesti, etzitzit ez ditzen. Mm -hmm. Azkenean, bueno, gaukan marrutasunean, biliburu txiki den, prezioa izan, biliru libururena. Bueno, in inversioa, eustez, e, zehara. E, burutsua, burutsua, bai, dudarik gara, etxeko apalategian egitzen koietako bat, eta orain eguraldi txarre egiten duna gido hauetan, ba, orte, etxeko salan, manta, hankaranea jarri eta gozatzeko molukoietako bat, dudarik gara. Mhm. Ba, ego ke mena sala bakarrean ikusten dugu, bai? To barruan sartzerik bai. internet bider, baina sala bera ere Horrez ikusten da, bai, kondo, bueno, den esitxasontzia orratzean ikusten da ta itsaso zer ordiena bai, ta. kalupa bat e, balea baditu, balea. Ba, horrez ni sacha orres, eta, bai, da bai. Da, Daia, da, da, da, da. da. estar foilaria hortze prest, za? Eh, se Aroia eta loteko bale arrantzarren hainbat ze sekuentzie edo agertzen dira eta eta baita hori arrantzaren ez bakarga bale arrapatzentenen Gerro zaikatzen dutenean eta bere tal desberiniak ladeetan errez erretzen zituzten labeaz nolako ziren eta aldotatik eiznografikoki sekulako lana da. Baina literatura honak bezi egiten du bezala hori ez da. Horrek ez, orre, ez du gidoi abaldintzatzen ez, da? Baizik, eta badago gidoi bat sendoa gana, eta gidoi hori aberaztutua dago informazio zuzen, zorrotz eta oso landuarekin. Bai. Mm -hmm. Ba, oso ondo, oso ondo, Manol, ez dakitzen zure gehiago doka esu nahi patzeko, bestara berriz ero gogoratzea, izen burua eta pixka fitxatenikoa marrazkilaria, nola ez? Kasunetan gidoi, gidoi lehiare, bai, eta... Bai, fruktuoso eh, fruktuoso abizeneko ilustratzaileak eh, zertu zuen, eh, irudikatu zuen eta Gregorio Muro arriet ez izenez eh, dena, izan txan gidoilaria eta horrela datorra azalean da fruktuoso arriet izenburua Justin Iriar erein eka du, berreunda berra horita sortzi horri alde, eta eh, horita eneretzi en euro Baila ditu. Oren txe bimia eta maosteko udazken honetan kaleratua. Bale. Ba, bale. Papen txatzen dugu hau izango dela datorren astean berriro gogoratuko diguzun. Ba. Se seguro zure Durango kolistarako, bueno, zuk ese, jabadokazu, baina zurekin jutengaren, no? Ba, no, bai. Ba, kriston txapa emango diguzu, esan ez erosteko, erosteko, erosteko, erosteko, orduan, ba, bueno, eta gure entzulei ere, ba, nahi ba duzu urrengo astean, ba, berriro gogoratuko. Bien, bale. Bale, gaina egindezako, bes, pixka bat ez, komikinen bat, hau edo beste baten, edo bi edo hiru, eh? baitare, eta igual, liburuak baitare bat txiki-tsiki entzako, ertaina, pixkaia naguziago entzako, olako, ez? Bai, bai, bai, bai, bai, bai e, olako zerbait izango zen, e, agia bai, adin guzti eta adin guzti egirako berrandatxe bat, bai, kusiko Por si sí, amar en Burú, edo, bueno, eh, suel me he de sonar. Oida, no, su lasa y seguero va que su olentero y es que tenéis que o gulata o olentero soja así que... Oh, son do, va, oh, son dos, mi es que el gurekine gota te, te burrengo hasta arte, ya he hecho su, así que goxo, goxo, orchimini onduan, va, ala, así la nian. Vale, va, un rizan. Venga, yo...